Tots, totes? Molt bé. El meu nom és Albert. Jo vinc d'una família d'aquí a l'Hospitalet que la masia estava just aquí on estem nosaltres ara. Era la masia de Cal Vialet del Garro i, bueno, li cinc minutets de, de que hi havia aquí una mica fa, fa no tants anys i que com era això fa, fa més temps. Doncs us teniu d'imaginar aquí una masia amb la seva no sé, de 400 metres, amb dos plantes, porxos, i i, amb aquell... I quan la vam fer la masia, tot això, clar, no era com és ara, això era tot zona agrícola, era la marina de l'Hospitalet. La marina de l'Hospitalet, perquè ens entenguem, començava des de la via del carrilet cap a baix. Tot això era tot pla, com bé ha dit el Raül, tot eren camps de conreu, i... I en aquesta zona d'aquí, per aquí, el, aquest carrer que està aquí, això era la Riera de la Creu, que encara passa, i que era com un camí natural per on s'entrava i que portava fins a el, al riu. I el... doncs pues bé, doncs això era això, hi havia aquesta masia aquí, hi havia una altra masia més amunt, que van tirar quan van fer el metro, que passa just per on estem nosaltres ara, i en el seu moment es va tirar una part de la casa a terra per poder fer passar el metro i aquí vaig estar a la carretera del mig que ja hi era, és un carrer molt antic ja havia de planos antics medievals ja estava aquest camí que és un camí natural entre Barcelona i el riu i bé pues tot això estava ple de masies en aquella època no fa tant, 50 anys encara hi eren moltes... aquí on ja el desguace de cotxes hi havia Calgol més amunt estava que més amunt hi havia un altre, encara està l'esquena cremat, doncs tot això era el paisatge i tot eren camps. Tot això eren, jo encara recordo, just aquí un camp d'escarxofes, aquí hi havia camps d'altres veïns, que eren tot masies també, algunes enganxades al mateix l'Hospitalet, com és que l'Arús, que és la que ara és un edifici de l'Ajuntament que té pati, doncs tot el, i era un entorn doncs clar, molt diferent. Per hi havia tantes masies aquí? Bé, perquè aquesta és una de les terres més fèrtils de la Mediterrània. Al tindre el riu, desbordava, hi havia aigua que venia del Canal de la Infanta que van fer i va permetre gran... fer regadiu totes aquestes zones d'aquí. Permetia fer tres collites l'any, i de fet encara se'n podríem fer. Tres collites l'any. Això vol dir que aquesta zona de la Marina és una de les zones més fèrtils de la Mediterrània, juntament amb el Delta del Nil. Eh... Clar, això pues, va fer que hi hagués molta... Això, tota aquesta zona d'aquí permetia alimentar Barcelona. Tots els productes que es feien aquí, la majoria no es consumien aquí, sinó que es portaven al Born, al mercat del Born. Primer va estar darrere de la, del mercat de la Boqueria. d'allà es va transportar al mercat del Born, allà al barri del Born, que és pues, això, que els meus avis, els meus besavis agafaven al carro i xinutxano cada dia a les 3 de la matinada anaven a vendre al Mercat del Born de Barcelona, o sigui, que és un, un bon caminet fins allà. I, a veure, productes que es feien aquí? Doncs pues es feia de tot, perquè aquesta terra donava per tot. Si eren terres normalment de regadiu, què es feia? Doncs pues, pues pues totes les verdures, bledes, patates, eh, el, bueno, tot el que podes pugui menjar o que podrem veure més endavant, o o que es pugueu veure ara per aquesta ruta cicloturística. I què es feia? Pues, també l'alfals, evidentment, per menjar els animals, perquè, clar, tot tiro per... De... Era un dels conreus senzills, era alfals, s'es feia blat, s'havia arribat a fer arròs, com ara es feia al Delta de l'Ebre o a Palamós, es feia arròs, un conreu normal. Què no es feia aquí? Per exemple, es feia, no es feia tot el que es saca, que això es feia de la via del carrilet cap amunt que allà no hi havia aigua per regar, sembla una tonteria, però allà no es podia regar perquè no hi havia aigua. Allà hi havia les vinyes, allà hi havia pèsols, hi havia totes les llagums, hi havia pues, vinya, hi havia oliveres, hi havia pues, que, les cases d'aquí tenien. Bé, pues, a veure, pues això és els conreus que es van anar fent i a poc a poc la presó urbanística pues, van anar ocupant lloc aquí des dels anys 50 que ja hi havia plans de fer això, que és una rambla que comuniqués les vaivitges amb l'Hospitalet i tots els plans industrials de' d'anar construint. La, la casa aquesta bé, va estar aquí fins, als, fins al 2002-2003, no me'n recordo bé, que ja definitivament ja no es va poder aguantar i es va, ja es va perdre la casa. Una de tantes que, que s'han perdut i ara realment no sé quantes han quedat a l'hospitalet, eh? però ben poques, uh, i bé, no sé sí. què més. Sí. Els anys 70, mira, jo sóc del 79, jo el 79 encara, bueno, el meu avi va estar treballant, aquesta casa va estar funcionament com una masia, amb el que s'entén com una masia, que era que s'hi vivia, hi havia la família que hi vivia, hi havia els, tots els treballadors que treballaven aquí, doncs perquè necessitàvem no sé mà l'obra, hi gent que hi vivia aquí, hi gent que venia de fora tan furès, dormien aquí, o gent que doncs, aquí podien estar una família de, dels pare-mare, hi havia tres filles, i havia dues doncs, o tres persones vivint aquí, més, en l'època de cega o en poca doncs podien haver aquí 15, 20, 30 persones tranquil·lament. Jo quan, ja el que recordo ja és això, el, els anys principis dels 80, un camp d'escarxofes just aquí. I, un, i el... I aquest, bueno, vull dir que encara es continuava amb l'activitat agrícola. Sí. No, no, doncs... No, clar, aquí... Això va anar clar, en la persió urbanística hi ha les fotos, hi ha les fotos de l'arxiu fotogràfic històric de l'Hospitalet, que es veuen les fotos de la casa, doncs pues, així, si la veureu que amb els porxos i tot, amb el platamoro, els primers edificis que ja van ser, bueno, els d'allà dalt, després aquests d'aquí, doncs pues, van, van a quedar encaixonats, perquè hi havia els plans urbanístics aquests, però bueno, a la zona aquesta de, que anirem després per Cornellà, tot allò jo ho he vist en camps, encara que és l'aspecte que té Can Trabal, jo el que aspecte que té Can Trabal jo l'he vist com antaforat aquí, o a la zona de Cornellà on ja les plau, o la zona de Cornellà que hi ha pel cort inglès. Tot allò ho he vist en camps treballant i, i bueno, i de fet, no he no passat tan llunyà, realment. Jo ara en tinc 41 i ho he vist i... però... Sí, sí, això, aquesta zona d'aquí baix ja ha sigut sempre... jo l'he vista sempre industrial, però, bueno... Però és la, la paradoxa d'aquells temps, hi havia agrícola, feien industrial, ara es zona industrial per fer pisos. En canvi aquí dalt hi ha una zona de pisos que faran una escola, tot una mica boig, però bueno. Però bueno, el passat és això, vull dir, és, és passat i es bueno, podria tornar a ser-ho, realment. És una zona que és una llàstima que zones tan fèrtils que donaven per alimentar tota Barcelona es facin servir per altres coses que no cal. I què ara? Vale. Doncs pues ara ve la, la, el moment així de telepromoció. Ah, llavors, clar, perquè els que no em coneixeu... A veure, doncs pues jo ara... Ah, estic Soc pagès, tinc un camp de taronges a Tortosa, que és, diguéssim, tot el que la masia que estava aquí es va transportar fins a Tortosa. I allà, doncs, pues, estic continuant la tasca de de pagès amb tota la maquinària, amb tot el faig, tinc camp de taronges, que alguns ja les coneixeu, i la idea és començar a fer verdura i fer hortalises i i, i, bueno, i tornar una mica el, aquesta visió del camp, la ciutat, i, i poder viure de la terra, que al final és el que vaig mamar de petit i, i que em motiva i que, i que espero que a vosaltres us agradi el que vagi fent y que la cooperativa Feras Buti tenemos la suerte de pues poder traer las naranjas de Albert. Así que si alguna está buscando comida rica y, y naranja sano, pues que nos escriba también a la cooperativa. Que ahora mismo es la única que hay en la ciudad. Uh -huh. pues... pues... ¿Seguimos? Vale. Si hay alguna duda o pregunta, pues con libertad, ¿eh? Uh -huh.